Dit is rechtig lekker om vandag vir die derde keer oor die selfde thema met jou te gesels. Die vorige twee weke het ons die vraag gevraag, hoe sal het like as jy die tyd van jou leven het? In die eerste week heb jy gepraat oor Godse teenwoordigheid, His presence in jou leven. Laas week het ons gekeier oor the purpose of Christ, sy roeping in jou leven. En vandag wil ek bieke praat oor Godse kracht, sy, sy vermoe om dinge te laat gebeur in jou leven. So ek insigneer eindelijk dat een mens die tyd van jou leven het, as jy Godse kracht en sy voorsiening beleef in jou dag tot dag uh, belevenis van dit wat jy op hierdie aarde beleef. Nou kom ek, kom ek wees vir jou gauw in Romeine 8 vers 37, een verskrachtelike bekende gedeelte, wanneer hy sê, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. En ons allemaal ken hy tweede gedeelte, meer as oorwinnaars. Een bokser kom by die huis en hy oorhandig die tjek aan sy vrouw, Sy is meer as een oorwinnaar. Hy is een oorwinnaar, want hy het geveg af voor, en sy kry al die voordele van die prijs wat hy betaal het. En dan gaan die skryver aan, en dan sê hy, ek seker geen dood of engel of machte of hoogte of diepte, toekomstig of tienwoordige dinge, sal ons kan sky van die liefde wat daar in Christus Jezus is nie. Sy is lief vir al gedeelte, maar weet jy, per tykje wil ons nie praat oor die eerste paar woorde nie. Paar ons skryf daar, hy sê, in al hierdie dinge. Nou ek weet as ek met jou praat, dan het elke van ons so mishoop van goed wat per keer verkeerd loop en ons het verwachting gehad, die leven gaan op een sekere manier uitwerk en al hier die dinge, ek wil amper sê, in al hier die dinges is ons meer as oorwinnaars. Die leven is per ty keer verskrikkelijk wreet. As ek een bykie keier met mense rondom my en dan is het hier iemand kind wat in een motorfietsongeluk oorlede is en daar verloor hy uit sy werk en nie soveel dinge en al hier die dinge is ons meer as oorwinnaars. Ek hoef jou iets lees wat Helen Keller um, kwijt geraak het. O, daar is soveel waarheid in hierdie sinniekie. Daar is ongelukkig in Engels maar luister gegaan. Hy sê, sy sê, The marvelous richness of the human experience would lose something of its rewarding joy if there were no limitations to overcome. Met alle woorde, die julle ding van die leve, as alles oorwinning was, as jy elke dag op die bergtop van vreegte en oorwinning was, en alles werk uit soos wat jy dit wou gehad het, dan so die lewe iets van sy vreegte verloor, want is juist die feit dat daar op die ty keer valeie is, dis juist die feit dat op die ty keer limitations, of beperkings in jou lewe is, die beperkinge wat maak dat die lewe iets het om voor te veg. sy gaan aan om te sê, the heel top hour would not be half as wonderful if there were no dark valleys to traverse wat ek hier vandag met jou daar oor gepraat het, ek dink, ons beperkinge word betekend hier juist die motiveerende kracht, wat ons in ons toekomst inslinger of insleep of instoot, net as wat jy dit wil beskryf. Kom, ek gee gauw vir jou een voorbeeld. Eensaamheid my voorbeeld. Die feit dat ek eensaam is, toe ek ongetrouwd was en ek kyk na die dames rondom my en ek voel, ek wil een mate. Eensaamheid het my gedruif om uit my skam stil uh, energie en uit te, uit te spring en na mysie toe te stap en na uit te vraag. So die eenzaamheid, hierdie vallei van eenzaamheid, word betek hier die juiste drijfveer wat maak dat ek een maat gaan soek. Honger, die feit dat ek nie het nie, of die feit dat ek te min inkomste het om voluit te kan leef, maak betek hier juist geef my die drijf om te gaan werksoek. Dit geef my die drijf om maandagochtend op te staan en my maandag en my dinsdag in die oor te kyk, want ek wil graag uh, pijtjek in die einde van die maand he, ek wil geld he, so dat ek my kost kan koop, my postdoosdies kan koop. Ongemaak by voorbeeld, vir ochend toe staan ek op, en ek loop na een ketel toe, en ek druk een knop, maak vir my warm water, en ek spot altyd en sê, een van die heiligste oomlikke van my dag, is my eerste koppie koffie, is een baie speciale oomlik vir my. Maar weet jy waar kom my ketel vandaan? Hy kom van een plek van frustratie af. Iemand het een dag moe geraak af voor, om buiten toe te loop, water te gaan skep, vier te maak, daar water warm te maak, en die kreativiteit is gebore uit frustratie uit. Ek denk, dis wat Helen Keller sê, dis wat, dis wat Paulus sê in Romeine 8, in al hierdie dinge, wat patie keer frustratie veroorzaak, of patie keer honger, of seer, of pijn veroorzaak, in al hierdie dinge, kom God in met sy liefde, kom doen hy iets binnen in jou, wat jou meer as een oorwinnaar maak, en om volheid te kan leef, het ek en jy per keer uitdagings nodig. Jy weet, ek dink, mense sê, I'm having the time of my life, met ander woorde, ek geniet my leven, wanneer ek nie uitdagings, wanneer alles smooth sailing is, alles werk uit soos wat ek het wou gehad het, maar eindelijk dink ek vandag, ek wil nie so leven heen nie, uh, dis juist die uitdagings, dis juist, dat ek per ty keer een bykie moet waag en foute moet maak, wat maaklik laat ek die tyd van my leven heet, so miskien sit jy vandag by een situasie waar het vir jou voel al hierdie dinge is te veel, en ek wil vir jou vraag om binnen al hierdie dinge vandag vir die Heere een kans te gee, om sy waarheid te kom inpraat binnen in die dinge, so dat sy kreativiteit sal opstaan, soos wat het gebeur het met die vrou in Markus hoofstuk 7. Gaan gaf jou stikke lees en stikke vertel van wat hier gebeur het. Jesus het opgestaan en na die gebied van Tyrus en Sidon vertrek. Jy sien het in Markus 7 vers 24 tot 30. Toe gaat hy in huis in en hy wou dat niemand geweet het waar hy was nie, waar hy was op die stadion nie, want hy wou verborgen wees, sê die bybel, hy wou bykie vakantie hou, hy wou net bykie rus, hy wou net bykie briedere en wegkom van al die die mense en al die noot en die behoeftes. En een vrou met die dochterkie met die onrein gees hoort toe dat Jesus daar is en sy storm by al die sekuriteit virby, en al die mense wat sê, hy is nie beskikbaar nie, en sy kom uiteindelik by hom, die bybel sê sy, sy was een Griekse vrou, van Syro-Veneesiese geboorte, nou jy moet weet, daar was een redelike houding van die Israelitiese manne, teenoor vrouwe in die algemeen, en dan nou nog, teenoor die Griekse vrou, en um, hier kom sy in Jesus, en sy vraag toe voor hom, asjeblief, hy moet help om die duivel uit haar dochter te drijf, en Jesus' reaksie wees vir ons die kultuur, waar hy geleef het, hy sê toe, nee, nee, nee, laat die kinders eerst versadig word, dit nie mooi om die brood vir die hoentjies te gee, nie. nou, ek weet nou nie van jou nie, maar, as ek na God toe sou kom, en hy sou my aanspreek as 'n hoentjie, as een hond, dan sou ek net al omdraai en sê, ach, ek wil nou niks hiermee verder uit te waai, nie. so dit, dis waar ek in die hypotheek hier kom, ons gaan met die beste intensies, en ons doen ons lewe en het voel, ja, dinge gaan nou reg wees, ek het nou by Jesus uitgekom, en hier krij het een leerstelling, en wat doen hier die vrou, sy dra nie om en loop uit nie, sy was reg gewees, sy was reg en sy sê vir hom, ja jyre, maar die hoentjies eet soms, van die tafel af, die krimmelkies, wat op die grond val, van dit wat die kinders eet, en is baie interessant, dat Jesus reageer, op hierdie vrouwse tenacity, haar deerdruk, haar vastberadenheid, reageer hy met hierdie woorde, en hy sê, terwille van hierdie woord, kan jy nou gaan, en die duivel het uit jou dochter uitgevaar, en toe sy uitgaan, Toe sien sy dat haar dochter vry is. En Jesus praat oor dit wat hier gebeur het, as een vrou wat baie geloof gehad het. En hy sê, hier wat ek hier in Israel beleef, wees nie vir my die selge geloof, as wat in hierdie vroukie is nie. En ek wil uit haar story uit, wil ek een of twee, drie, vier opmerkings maak, wat vir my uitstaan, en wat my prakties help, wanneer ek dier dinge gaan, of dier dinges gaan. Die eerste ding is, hierdie vrou was ernstig, ongemakkelijk met al probleem gewees. Jong, per is ek een bykie bekommerd, dat ek en jy op een plek kom waar ons een bykie is. Jy weet ons, ons aanvaar, maar dinge is nou maar so in Suid-Afrika, of jy weet dit seker nou maar hoe dit is. Hier wil ek, is maar seker op hierdie standaard, ek moet het maar aanvaard, en dit is maar hoe dinge is. Hier was een mama met een dochter wat intense pijn beleef het, en in haar binnenste het sy ontevredenheid gehad, wat gesê het ek gaan hiermee nie vrede maak nie, en ek wil dit vandag vir jou vraag, wat is daar in jou leven, waar jy so bykie gaan sit het, en maar toegelaat het, dat jy die passiviteit so oor jou spoel, terwijl hy die oorwinnaar, hy het ons meer as oorwinnaars gemaakt, die oorwinnaar kruip ergens weg, daar diep binnen in jou hart, en ek vertrouw vandag jy heren, dat hy die oorwinnaar die ontevredenheid by jou weesel wakker maak, dat jy saam met my sal sê, nie, nie, nie, nie, nie, so gaan dinge nie aangaan nie, En het kom van hy basisse oortuiging, een basisse oortuiging, hy oplossing, hy moontlikheid. Ons is meer as oorwinnaars, beteken in al hierdie dinge, al sien ek al hierdie dinge, en die statistieke skreef vir my, daar is nie hoop nie, in my binneste weet ek, my God is groter as hierdie ding. Hier vrou, een Griekse vrou, ten spuite van al die hekkies wat sy oor moes klim, was daar in die binnenkant te prentkie, Jesus is groter as hierdie krisis. En ek wil vandag vir jou vraag, is jy daar, ek lees hierdie raak van Dale Carnegie, hy is een ouwe wat baie in die bezigheidswereld klompwijsheid kwijtgeraak het, hy sê, most of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying when there seemed to be no hope at all. Die meeste goed, die huiswaan jy bly, en die elektrisiteit wat jy het, en die giezer wat jy aan en af skakel, om bykie kracht te spaar, al <laughs> die goed wat jy het, was omdat iemand ergens nie opgehou het nie, iemand het aanhoud probeer, en dis wat ek vir jou wil vraag, is daar dalke plek of twee in jou leven, waar jy opgehou het? Kom, ons gaan na die tweede ding toe, hierdie vrou, het die dimensies van haar krisis, vierkantig in die oog gekyk, en ek sien per keer, hoe dat ek, wanneer ek dier een, een tawe tyd gaan, dan wil ek my kop in die sand druk, soos een vol struis, en ek wil wegkryp, en ek wil al ontken, wat die met my gebeur, ons allemaal doen het, ons gaan dier die eerste fase van ontkenning, die vrou het nie ontkennie, sy het geweet precies wat fout is met haar dochter, en sy het geweet, hier is moeilikheid, vir my, as een Griekse vrou om by Jesus uit te kom, hy met vakantie, hy is man, hy is een joodse man, hy is klomp hekkies, sy het geweet, hier is die dimensies van haar krisis, ons noem het facing the brutal facts, so wat ek achterkom, betek hier is, mense word gepassificeer, wanneer hulle nie glo daar is meer een uitkomst nie, maar tweedens, word mense gepassificeer, en jy gaan sit, omdat jy nie rechtig die feite in die oog kyk, en rechtig eerlik is, oor hoe groot jou krisis is nie. En baie van my en jou nood, in ons probleeme, as ons het net kan neerskryf, en sê, hier is precies wat aan die gang is, dan maak dit talk net een bykie meer sin vir my, om te sê, oké, okay, nou weet ek precies wat fout is, nou kan ek iets daar omtrend doen, wat het rechtig met my gebeur, en wat het my hier gebrang, om bykie te gaan sit en hy stappen deur te werk, en, je weet wat ons wil altyd iemand anders blammeer, maar patiek hier is my eie denkfoute, en hier het ek dan te veel vertrouw, of daar ek hier een fout gemaakt, ek sit vandag waar ek is, oor keeses wat ek gemaakt het, en hierdie vrou sê, nou dat ek dit weet, my kind en ek het keeses gemaakt, en nou is sy waar sy is, maar nou gaan ek nog keeses maak, en hierdie, keeses, word nie uit valse inlichting gemotiveerd, nie, ek weet precies wat fout is, en in die valse inlichting, hierdie percepsies, laat dinge maar ok is, me, ek kan maar aan met die, hier soos wat, of ek kan maar bandig leef, dat gaan my nie inhaal nie, ek is geraaid daarmee, ek wil vir jou sê, die losbandigheid gaan hier lewe koos, en as jy daar, if you can face the brutal facts, as jy vir jou sê, dis die realiteit, hier is die dimensies van my krisis, dan kun jy begin sê, goed, nou verstaan ek dit, Ek het, ek het nie meer blinde kolde nie, daar nie meer goed wat ek miskyk nie, ek weet precies wat my uitdaging is, dan bring het jou nummer drie by wat sy gedoen het, sy het daar self gewend tot Godse vermoe, tot Godse kracht, sy het geweet, ek kan nie hierdie probleem oplos nie, en ek sê nou dat ek en jou per gaan sitte, ons het bykie opgegee, of nummer twee, ons is bykie met ons kop in die sand soos een vol struis, as ons daai twee goed kan anspreek, en jy kan sê nie nie nie, ek gaan iets om te doen, en nummer twee, Ek gaan hierdie ding in die oor kijk, dit is my probleem, dit is my leven, maar wat gaan ek doen met hierdie krisis? In al hierdie dinge, gaan ek, gaan na Christus' liefde toe, en al hierdie dinge, geen dood, hoogte, diepte, niks levendig, niks toekomstig, of, of, of, hierdie, eindige dinge, gaan my sky van die liefde wat daar in Christus van my is. die God het my lief, hy het een passie oor my leven, selfs al is ek nou op een slechte plek, En wat sy doen is, sy omring al onmiddellik met Christus, wat groter is as haar eie vermoe en groter is as haar krisis. Ek denk ook wel vandag vir jou vraag, wie is daar rondom jou, wat, wat jy kan nader, in wie Christus ook leef, vir wie jy kan gaan sê, hierdie ding is te groot vir my. Ek denk, per keer wil ons ons uitdagings in ons leven met een bykie trots, van ons alles self uitsorteer. Hierdie vrou het geweet, kan dit nie op my eie doen nie en ek jou dag aanmoedig, ek wil vir jou sê, om Godse kracht te beleef, het jy per keer nodig, om na ander mense toe te gaan, en te gaan sê, luister, hier waar ek nou sit, hoeveel keer het ek al in Eweliksberading met mense gesels, dan kom ek achter, hulle dink hulle gaan het myself uitsorteer, dan probeer hulle 3, 4, 5 jaar het self doen, voordat hulle op een plek kom waar hulle, iemand wat groter is as hulle nader trek, en dan sit per ty keer te laat, en ek wil vandag vir jou vraag, kom saam met my, en sê, heren, Ek kan jy soek, maar ek gaan jy soek in die mense wat jy hier rondom my geplaas het. Want my krisis is groter as my eie vermoe. Hierdie vrou het geweet, waar die kracht van gebed is. Vandaag kan ek en jy nie in ons kar klim en na Jesus door hy nie. Maar ons kan mense rondom ons trek. En ek, ek noem het die kracht van community. Ek, ek wil vir jou lees wat sê die bybel hier in Matthäus 18 vers 19. Hy sê, verseker, verseker sê ek vir julle as twee van jylle op hierdie aarde, oor enige saak, saamstem, en nou oor bid, sal my vader wat in die hemel is, dit vir jylle laat kry, maar is nie enige saak nie, hy gaan verder, hy sê, as twee of drie in my naam saam is, is ek op 'n speciale manier, in hulle midde, so enige saak, waar God sy naam op die spel is, waar ons bezig is om sy plan vir my lewe en vir my werk, en vir my gesin, as ander mense saam met my daar oor saamstem, en saam met my daar bid, sal Godse kracht na my krisis te kom, omdat ek mense betrek by hierdie krisis. Jy sien, daar is een paar cliches in die Bijbel, ons het hulle so baie gebruik, hulle het bekie van hulle kracht begin verloor, hoor wat sê 1 Johannes 4 vers 4, groter as hy wat in my is, as hy wat in hierdie wereld is. Ek wil vandag vir jou vraag, daar waar jy in jou krisis sit, vir jou, vir, vir, vir hierdie vrou was het haar dochterkie, maar vir jou sit al iets anders, jou financiële probleem of verhoudingsprobleem, of jou gezondheid of wat ook al. Wie jy nie vandag op een spiel ergens gaan skryf, want jy het nodig om in die binnenkant te begin gloe, jou God is groter, groter is hy wat in jou is, as, as hierdie gemors. As ek my voorbeeld vir jou lees, Philippians 4 vers 13, wat sê, ek, ek is tot alles in staat, dier Christus, wat my die kracht gee, I can do all things through Christ to strengthen me, hier sit ek en ek voel, ek kan nie, ek het my die kracht om het te doen nie, maar ek omring my met Christusse vermoe en sy kracht, dier te gloe, dier te proclameer, maar ook ander mense nader te bring en te sê, kom help my, ek krij dit nie recht op my eie nie, uh, niks kan ons sky van sy liefde, sê Romeine 8, maar toch sit ek op een plek betek hier wat vir my voel, ek weet nie, as hierdie goed in my leven gebeur, dan weet ek nie meer of God vir my lief is nie, so ek het nodig dat jy saam met hierdie vroukie sal sê, ek gaan dit nie op my eie tekkel nie, ek gaan mense betrek, Ek gaan Christus betrek dier die mense, want ek ontdek nou as twee of drie saamstem, bring het Godse kracht na my lewe toe. Dan nog twee opmerkings oor hierdie vroukie. Nommer 1, die laaste twee opmerkings. En ek, ek gaan halom uit, uit Finding Nemo, was daar hierdie oomlik wat Dory, sy bly vir my een mye speciale karakter, wat so verstrooid is, en daar net die heel in die moeilikheid kry, en sy land op 'n stadium in een julle net vol visse, en toe onthou sy wat nie mou eendag vaag gesê het, just keep swimming, just keep swimming, en sy syng hy liekie oor en oor en oor en oor, en ek wil het vandag in jou kop insing, just keep swimming, dit wat hierdie vrou gedoen het, daar was teleerstelling, en daar was klomp goed wat nie uitgewerkt het, so sy gehoop het nie, sy kry nie vir Jesus nie, nomie een, but she just kept swimming, sy hou aan soek, totdat sy hom gekry het, toes daar hierdie kulturele grense, hy gaan nie, hy gaan nie met my wil praat nie, baie van ons draai om, voordat ons in die huis ingeloop het, want ons is bang, Jesus gaan ons wegjaag, hy het al weggejaag, maar sy just keep soomings, al het hy al weggejaag, sy het geweerd gaan gebeur, so toe was sy recht vir die teleerstelling, en toe hy sê, nee ek is net hier vir die kinders van Israel, toe sê sy, ja heren, maar daar kan een paar krimmelkies val, so wat het hierdie vrou gedoen? Sy het eindelijk dier die verwerping, wat sy vonderstel was om te beleef, recht dier die verwerping gebreek, en tree vir tree het sy net gesê, heren, Ek gaan u nie los nie, soos Jacob eendag vir die engel gesê het, totdat u my seen, gaan ek u nie los nie. Just keep swimming. Daar is soveel bevestiging hiervoor, jy kan self na Lukas, Lukas hoofstuk 18 gaan kyk van vers 1 af, is daar nog een story wat bevestig. Ons geloof maak dat ons ander probeer, ons geloof maak dat ons in verhouding met ander gelovig is, dis wat met Dori gebeur het, sy sit in hy net vol ander visse, en toe sy begin sê, just keep swimming, toe begin die ander ook in een sterkie swaai, en die volgende oomlik gebeur daar een wonne werk, met ander woorde, Godse krag breek by keer in ons leven in, omdat ons net eenvoudig aanhou. Winston Churchill sê <laughs> die volgende, hy sê, when you find yourself going through hell, just keep going en dis miskien waar jy is, waar jy voel, ah, dis hel in my leven, waar ek nou is, ek wil vandag vir jou sê, just keep going, when you find yourself going through hel, dit breng my by die laaste opmerking, hierdie vrou het gepraat met al probleem, ek het geen idee hoekom het so is nie, maar my bybel sê, met my hart glo ek, in Romeine 10 sê hy, met my hart glo ek, en met my mond belei ek, tot redding, ek wil vir jou vandag aanmoedig om te praat met jou rees. Kan ek jou vat na Davidse story toe, want ek meen, per ty keer as ons in ons krisis is sit, al wat by ons mond uitkom, is hoe beskryf ons, hoe groot is ons krisis, en ek kan nie gloe dit het gebeur nie, en het jy gelees, hoeveel ander mense gaan ook dat deur, en ek kan nie gloe Suid-Afrika is waar hy is nie, ons is bezig om soveel dood te spreek, dier dit wat ons sê. David, In 1 Samuel oorstuk 17 Kom David en hy is 'n klein oukie, hy het een paar klippe en een slingervel by hom en die eerste ding wat hy doen is hy praat met die rees. Jy moet onthou hier achter hom is een hele weermacht wat wegkryp vir Goliath. En David se broek het verseker gebewe daai dag. Ek wil nie vir my laat vertel ons kom op 'n plek waar ons Nou, maar net kan, jy weet, vol geloof wees, en ons is die heel tyd vol bravade, en jy het gebede, hierdie ougenvolm doodmaak verseker, maar toe maak hy hierdie opmerking, jy kom na my toe, en jy het een swaard, en jy het een spies, en jy het een laans, maar ek kom na jou toe, in die naam van die Heere. Ek denk, David sy eie oorheer het eerst in oorgaat, om het te oor, en hy het in oorgaat, om dit vir sy rees te sê. Hierdie vrou stap in Jesus, in die huis, in waar hy vakantie hou, in sy sêvolm, Jere, ek het die nodig. En toe hy vaas sê, ek gaan jou nie kan help nie, toe sê hy sy vol. Toe praat sy met haar rees. Toe praat sy met hierdie berg van haar kindse krisis. En sy bring Godse vermoe met haar lippe. Bring sy na haar nood en haar krisis toe. Ek wil vir oomlik saam met jou bid, en ek wil hy daar waar jy sit, moet jy saam met my net praat met jou krisis. En God een geleendheid gee om sy kracht prakties te maak in jou lewe. So kom ons bid vannags saam. Hemelse Vader, ons, ons roep een tyk keer uit naar die jemel, want ons het nie die eie kracht of die weisheid, of die vermoe om sekere goed in ons leven aan te spreek nie. En ek het nodig vandag om saam met mense wat na hierdie woord luister, saam met hulle, met hulle krisis te praat. En soos hierdie vroukie wil ons vandag een besluit neem, I will keep swimming. Ik gaan elke dag, Heere, gaan ek voor u staan en ek gaan met my rees praat en ek gaan vir hom sê, jy kom na my toe met statistiek en klomp realisme, maar ek kom na jou toe, in die naam van die Heere. Heere Jesus, ons het hier nodig, ons het nodig, om elke week die kracht te beleef in ons leven, die vermoe, as soveel goed wat ek nie op my eie kan doen nie, ek kan nie my werk doen op my eie nie, ek kan nie my hevelik maak werk, ek kan nie my kinders groot op my eie nie, kan nie my roeping uitleef op my eie nie, so ek kom na jy toe, ek wil my omrang met jy wat groter is, as al die goed in my lewe, En al hier die dinge, Heere, sê ons vandag, is ons meer as oorwinnaars, omdat ons onlosmakelik vastgebind is aan die liefde Mag mense terwijl ek nou bid, hier die liefde beleef, en ek kom energize, ek kom lig ons op, so ons terug kan gaan, en met goe in ons leven kan praat, in die naam van Jesus Christus. Amen.